Veus de la Terra Benvingudes a Veus de la Terra, una setmana més al programa de ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà Bones, Guille. Bones, aquí un altre cop, aquest cop per parlar de Coll de Pal amb la Maria i el Nando. Molt bones. bones. Bon dia. Benvinguts a Ràdio Pinsenia. Merci. Moltes gràcies. I bé, començarem, com sempre, amb una cançoneta i tot seguit passem a parlar de tot aquest tema de Coll de Pal que tant se'n parla últimament a la comarca. Fins ara. La tema aquí un altre cop a Ràdio Pinsania, en 90.6, eh a les zones lliures del Bergadà, i estàvem començant a xerrar sobre el tema de Coll de Pal, que tant s'ha sent parlar ara. Llavors si ens si ubiquem una miqueta primer n'andu, eh, geogràficament, què ens què ens diries a Coll de Pal? Bé, Coll de Pal, eh, es troba un coll d'alta muntanya de de val que està eh, dins del terme municipal de Bagà i que està diguéssim entre dos cims que és a, a la Tosa d'Alp i el Puigllançada. Llavors eh, és una zona que és molt vulnerable a nivell ambiental ja que eh, està envoltada diguéssim del parc natural, just està al límit d'aquesta zona de protegida eh, i no és casualitat que, que estigui diguéssim fora sinó perquè el dia que van marcar els límits diguésim i que van definir els límits del parc natural la zona de coll de pal se'n va extreure Eh, expressament eh, perquè ja s'esperava que en un futur aquesta zona s'explotaria d'alguna manera o altra no? i en aquest cas eh, avui dia es planteja la possibilitat d'explotar-ho a nivell de, del turisme de neu. Llavors l'Ajuntament de Bagà eh, en aquest cas sempre ha, ha vengut eh, aquest projecte com una oportunitat per la comarca i per llocs de feina i, co i com a idea de benestar social, etc. etc que és un tema que no ens creiem però malauradament bona part de la població se l'ha cregut per a algú que no hi hagués estat mai a Coll de Pal com el descriuries uh, com, com, com hi arribem què ens hi trobem exact ves um, si arriba uh, per un coll de, per, una, per un port de muntanya que surt des del mateix municipi de Bagà i que més o menys té uns 16 a 18 lòs més o menys la carretera fins a arribar a dalt és una carretera prou estreta i uh, que en cap cas està preparada per assumir el volum de gent que es preveu, ja que de tant tant hi ha llavissades, de tant en tant eh, doncs la neu cobreix la bona part de la carretera, moltes vegades no s'hi pot accedir, la carretera ara mateix és la de la Diputació de Barcelona i per tant moltes vegades quan hi ha aquests problemes la Diputació se'n desentén i tarda doncs, moltes setmanes a recuperar la normalitat. Llavors el mateix accés a Coll de Pal ja és problemàtic per aquest fet, no? que és una de les coses que des de la nostra plataforma també qüestionem de si l'accés ja no està preparat per assumir aquest volum de gent perquè ens plantegem fer segons quines actuacions a dalt. I llavors un cop a dalt, ara mateix no hi ha cap aparcament, és a dir, tu aparques on pots i, i l'activitat ara mateix és, és, és molt minsa, diguéssim, hi va la gent um, per fer esquí de muntanya, l'hivern sobretot, per pujar cap a la o cap a Puigdençada, i a l'estiu més carrers és per fer excursions, així és, eh, més informal, no hi ha cap infraestructura preparada per assumir, per assumir cap activitat. Ara mateix. Hi ha veïnat? Uh, no, ara mateix no. Hi ha una edificació nova, al chalet de Coig de Pal, que deu ser l'única edificació que s'hi troba? Sí, queda no sé si a dos quilòmetres o tres de, de dalt de tot, i la veritat és que no sé ben bé quines, quines activitats hi, hi duen a terme, però en tot cas sí que deu ser l'única infraestructura que més o menys té una activitat regular. I després, quan arribem a dalt, eh, quines infraestructures o què hi trobem? No? Perquè em sona que hi havia hagut l'estació d'esquí de Cot de Pal. Uh -huh. Sí, eh, de fet abans hi havia una estació d'esquí que era molt de caire familiar, que en cap cas comunicava amb la Molina ni res Uh, i hi havia un, un, una cinta transportadora per nens petits, hi havia, van començar a edificar un edifici de serveis que mai ha estat operatiu, que hi ha la part exterior, però uh, a l'interior no hi ha res, que es, i es va deixar de construir per falta de finançament. No? Va venir tot el tema de la crisi i ho van deixar parat. I També hi havia un, un, un telesquí que es diu Telesquí Sant Jordi, que està, que està abandonat. Es va parar al 2008? Ostres, no recordo l'any exactament, però devia ser per aquestes dates. I després, quan arribem al cotllapal, actualment, que ens hi trobem? Flora, fauna? Sí, clar, l'estar és això, malgrat que estigui fora del parc natural, les condicions i, i l'interès natural, diguéssim, més el mateix que el parc natural, perquè no té sentit a nivell ambiental que estregui la zona d'un coll quan està just al mig de, de punts tan importants com és la Tosa d'Alp i el Puigllançada. Llavors, a nivell ambiental té la mateixa importància, la mateixa zona de coll de pal que, que, que un cim o que, o, que, o que qualsevol altra part del parc natural, no? perquè fa de connector conector ecològic i llavors no té, no té sentit extreure'l. I de fet, en alguns informes ja reconeix que hi ha espècies molt delicades, molt vulnerables, fins i tot que estan protegides, però malgrat això que no és cap impediment per a ells per continuar amb la seva idea d'explotar-ho. Hi ha dues estacions d'esquí? Sí, eh, són molt properes, hi ha, hi ha sobretot especialment la de la Molina, que és l'estació pública, i a la Masella, tot i que queda una mica apartada, sí que estan, estan connectades. Tot això has dit que a nivell de regulacions havia quedat fora de, no, del parc natural, però llavors com està regulat Coll de Pal? Um, es regula, diguéssim, des de, diguéssim, els terrenys són de l'Ajuntament, si no va i carrat. És Maria. La, la zona és de l'Ajuntament de Bagà, llavors uh, ha fet una concessió a Ferrocarrils de Generalitat per, explot per explotar-ho durant quants anys són? 30 anys, 30, 30. a canvi de 6.000 euros anuals. 60.000. Quasi. A la a nostra canvi... butxaca sí que els notaríem. Se'n diu, se diu una concessió de manial, quan un ajuntament cedeix... Un, cedeix un, una concessió de manial, quan un ajuntament cedeix uns terrenys uh, de l'ajuntament perquè públics, per, perquè una empresa privada en en trigui un, un benefici econòmic. Llavors, aquests 60.000 euros anuals que Ferrocarrils eh pagar al al de Bagà, eh, representa que són, són, és, és el lloguer. Vale, vale. De totes maneres, eh, la zona de Coll de Pal té eh vàries regulacions perquè el que és fronterem el parc o gestiona el parc Uh, hi ha un, un Pla Especial uh, que regula la zona de Coll de Pal per quan van uh, començar a promocionar tota la zona d'esquí, de, de, uh, part està regulada per, per les regulacions de, de, del terme municipal d'Alt perquè la zona de, del nord, de Deu, de, els coig solen fer frontera, no? Deu ser una part d'avegar o una d'alp. Exacte, la meitat és de d'avegar i l'altra la, meitat és d'alp. Mm. Llavors hi ha, hi ha un bativull de regulacions bastant important. Mm. Heu tret l'aigua clara sobre regulacions o només heu arribat a la conclusió de que és una cosa que no està... No? que és, bueno, és confó? És, és, és complicat, és, perdona aquest... Que no, no, què no... és? És complicat perquè a, a la que ens hem començat a posar a buscar... Uh, declaracions d'impacte ambiental o estudis o llicències d'obres i així, uh, per cada projecte t'has d'anar a un ajuntament diferent, a un organisme diferent, uh, coses que les gestiona directament a Territori Sostenibilitat o hi ha les llicències d'obres que les donen els ajuntaments, uh, llavors no hi ha un, una regulació conjunta del que són tots els projectes, bàsicament perquè s'han estat tractant de manera fraccionada dia és com si la... el tema de l'ampliació de Coll de Pal està composta de tres projectes diferents. Estem parlant de la bassa d'aigua i de l'aparcament que el n'han ha dit abans que estan a la zona de Coll de Pal. Llavors hi ha el, el telecellella que en diuen que puja de, de baix de la molina fins a Coll de Pal, que és la col·lecció amb l'estació de la Molina. i llavor hi ha l'ampliació del telecabina de la Tosa, que amplien el telecabina que actualment ja existeix fins a dalt l niu de la lliga. D'allà han de bueno, han de, de eh, dues pistes de retorn per baixar, que són la pista Barcelona, la variant A i B, aquestes pistes ja són, però s'han d'ampliar, vale? Uh, llavors, uh, aquests tres projectes s'han estat tractant de manera separada, com si com si no hi hagués connexió o no? la de connexió que hi per, per demanar informació sobre uh, aquests temes, hem, ens hem hagut de dirigir uh, als diferents organismes que han donat els permisos. No? Llavors estem veient que no hi ha ni un pla especial uh, general que vinculi realment l'impacte que tenen aquests tres projectes. Clar, és que a part de dos ajuntaments que has comentat al Pivagar, mm. estem parlant de dues comarques diferents i inclús de dues diputacions diferents. No? per Perquè... Vull dir, això deu complicar molt més a l'hora de buscar tota la informació aquesta. De fet, a la, a la Diputació n'hem anat a, no, no, eh, perquè siguin... No, de... no eh, la majoria d'informació la tenen eh, eh, recaptada de Territori Sostenibilitat que al final són els que donen els permisos, a eh, excepció de les llicències d'obres que sí que les, les adjudiquen els ajuntaments, la resta d'informació, els estudis dels projectes, etc. etc, ho, ho tenen la conselleria. I quins problemes tenen actualment? En quina fase està el projecte a nivell d'execució? Quins permisos els hi falten? i Això ho veieu que és una cosa que es pot aturar? Que encara podem arribar a aturar? O ja té tanta inèrcia i mou tants diners que és impossible parar-ho? O et fas la pregunta com, com al principi no? eh, quins permisos els hi falta encara i si hi, una, si hi ha una batalla per lliure sobre aquest, sobre aquest terreny Mira ara, ara mateix tenen pràcticament tots els permisos per per tirar- un davant ¿vale? um, sospitem que potser no els han aconseguit de la millor manera perquè el tema de fracccionar projectes sembla ser que és un tema que està, està, està prohibit uh, per llei però tenen uh, els permisos per acabar de tirar endavant de uh, el, el telecadira que puja de, de la molina, Aquest tenen els estudis eh, acceptats i tenen la llicència d'obres i també eh, tenen el, el, tots els permisos per tirar endavant el, el que és el tema del telecabina. Eh, en, aquests dos projectes ja han començat les obres i bàsic, bàsicament les han començades perquè si no ho feien aquest any, els que, els que educaven eh, les declaracions d'impacte ambiental ja que són del 2010. Vale. si no s'incien les obres abans de deu anys, la declaració caduca. Llavors s'han afanyat per, a, per a aquests dos projectes. Clar, sembla que volguin fer una política de fets consumats, no? Anem a construir infraestructures i després es no podran parar perquè ja estarà tota inversió feta. De fet, sí. De fet han començat amb aquests dos projectes quan no tenen a, les llicències d'obres, per exemple, de la Bassada d'aigua de o no, de la pista de retorn de, per baixar del, del, del niu de l'Àliga. Que, que si ho contemples com a projectes separats, això no és un problema, clar. però sí, si tu clar. entens que necessites una bassa d'aigua per inhibir unes pistes que eh, en un futur eh, necessitaran de neu artificial, Llavors estan vinculats a aquests projectes, perquè construeixes un telecabina si no, no podres inibir les pistes? Clar, el, el que probablement ens espera és que un cop estiguin construïts el Telesilles i la pista eh, demanaran permís per fer la bassa d'aigua i posaran sobre la taula que la construcció està feta. Sospitem que tenen problemes per aconseguir el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè els hi donin... El... Clar, però no aturen les, les construccions. No, perquè si aturessin les altres ah, els hi construccions allò. els caducarien. Sí, sí, Vull dir, sí, creiem que si no aconsegueixen en breus el permís de l'Agència Catalana de l'Aigua perquè utilitzin l'aigua fluvial per, per emplenar la bassa d'aigua, els hauran de regenerar una altra vegada de nou la declar... els estudis d'impacte ambiental. Eh, tot això estem parlant de... sempre de... En... En en plural, però d'aquí estem parlant. No? Estan construint, eh, volen fer, no tenen... Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Són els que hi ha darrere de tots aquests projectes, aquests tres projectes? Ferrocarril, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya és una empresa que va lligada a territori i sostenibilitat. És, Allà... és una empresa privada. Sí. Ferrocarrils és empresa és privada és de gestió privada amb fons públic.? Vale? Ole. No? Sí, sí. Sí, sempre, sempre arribem al mateix Clar. lloc, al final ho Sí sí No, no, aviam, és, estem, és pagant nosaltres, nosaltres, estem pagant l'ampliació de Coll de Pal. Eh, aquí rau una mica també el tema de... Bueno, nosaltres volem que els nostres diners s'envain en, en un projecte que d'aquí uns quants anys pugui ser inviable. Mm. I privat, no? Mm -hmm. De fet Ferrocarrils és, és l'empresa que gestiona totes les estacions d'esquí públiques sí, de Catalunya. Sí, sí. sí perquè ja n'hem parlat en algun altre programa, pràcticament totes les estacions de Catalunya han hagut d'estar rescatades. Sí, sí pràcticament totes. Sí, sí, de fet, en els últims 10 anys acumula un deute de, de més de 60 milions d'euros. Ferrocarrils de, de, de, de Catalunya, o millor dit, el Departament de, de Territori i Sostenibilitat, o millor dit, la Generalitat, o el conseller que li pertoca, com ho justifiquen? Això? Per un model de turisme, perquè atreu el turisme i és aquest tipus d'inversions de pistes esquí que encara que siguin deficitàries portaran gent a la comarca, això, no? Segueix sent l'argument. Sí, sí, sí, sí aquest, és el, aquest és el seu argument. Vull dir Ells eh, ja els està bé que siguin deficitàries i el discurs que venen és que això porta riquesa a la comarca i als pobles que estan, que estan interactuant amb aquestes pistes d'esquí i això el que defensem és que és fals i que, i que no és un turisme que en cap cas ens, ens interessi com a, com a gent que vivim a aquestes comarques. Vale. Jo Abans d'entrar en aquest tema, Uri... Posem una cançoneta, posem una cançoneta perquè a a a hem tractat diversos temes, que a mi m'ha quedat algun dubte aquí també per després. Posem una cançoneta i tot seguit okay. tornem. Fins a Seguim aquí, a Veus de la Terra, amb el Nando i la Maria, de la plataforma Salvem Cot de Pal. I quan hem deixat el programa, ai, la, abans de la cançó, estàvem parlant de les estacions d'esquí. Uh, les estacions d'esquí, segons diuen els experts en medi ambient, jo no ho soc, però llegeixo, tenen els dies comptats aquí al Pirineu, No? Sí, sí de fet, de fet eh, la mateixa Generalitat va encarregar un informe eh, que estudiava tot aquest tema de sobrecanvi climàtic i en aquest informe ja es diu clarament, vu dir els científics ho diuen que, que cap estació en un futur és viable a nivell climàtic. Llavors una de les coses que recomanen és que les pistes d'esquí actuals no mpln els seus dominis esquiables i que en tot cas s'hi han de fer inversions que sigui, que sigui disim eh, consolidar els, els dominis que tenen fins ara en cap cas ampliar-los ni, ni, ni fer res d'aquestes actuacions perquè en, un, en uns anys diguésim seran cada cop menys viables. Jo aquest tema daquestes aigües fondes del canvi climàtic i del, i del model econòmic abans d'entrar aquí i emembrancar-nos amb aquesta història m'agradaria fer una, un repass de del que hem dit de com està el projecte pel, potser per la gent que ens escolta perquè li quede una mica més clar, lavvor si m'equivoco em corregiu el que m'ha quedat a mi. Eh, hi ha un edifici que està allà, que és un refugi que no se sap ben, un refugi en forma d'hotel que no, no s'acaba d'esportar correctament Sí, en, en diuen edifici de serveis Llavors, és un edifici bastant gran que es va construir per l'any 2009 2010 aproximadament eh, que és molt gran i aniria com destinat a serveis de bar, etc. Si, si es consolida aquesta zona Un hotel? Sí, vindries bueno, no sé si, si ho considerien com a com a zona per, perquè hi puguin dormir, però, però almenys sí que hi servirien begudes, menjars, etc. Vale. Per una altra banda tenim un problema amb els aparcaments, doncs una plataforma de ciment sí, de, de, hi hauria capacitat per 174 vehicles aproximadament que aniria just col·locadarere de, de l'edifici que de serveis. Sense, 174 vehicles és eh, similar al que hi ha una pista d'esquí més o menys. Um, què deu fer de metres Ostres, no sé més o menys? Sí, aproximadament potser sí, deu ser com una pista. Mm, doncs una enorme plataforma de ciment no? que s'ha mm. sí, d'abocar. Sí. Mm -hmm. eh, una bassa d'aigua que han de construir per la qual no tenen els permisos de moment, heu dit. Exacte, i té capacitat per 90.000 metres cúbics, és, és realment gran aquesta bassa. Mm -hmm. Sí, perquè des de fa uns anys les estacions d'esquí estan obligades, si no m'equivoco, a recaptar l'aigua que utilitzen per després inhibar, ja no poden fer servir, com feien abans, aigua de, de la xarxa. A priori no. I, I aquesta bassa, <laughs> <laughs> <laughs> bassa d'aigua eh, la necessiten per eh, tot el tema de la pista d'esquí, dels canons de neu i això? Llavors... Sí, per, per, per inhibar les pistes, perquè sí, les pistes. Bueno, no, hem, no ho hem comentat abans, però aquesta zona és cara sud, llavors encara necessiten més aigua per inhibar totes aquestes pistes. Llavors, sense, sense aquesta bassa d'aigua no, no encara és menys viable per el funcionament d'aquesta zona. La Molina té, té una bassa d'aigua baix, a, a, a la base de l'estació, mm. però amb aquesta no tindrien la capacitat suficient per inhibar amb qualitat la, vale. la, la resta de pistes que... D'acord. Eh, hi ha projectes a Telecadires i... i això també? Dos, heu dit? Hi ha el Telecadira que ja està mig construït, que surt de la base de l'estació i que va direct a Coll de Pal, en aquest hi falta alguna pilona, però la major part de les instal·lacions estan, ja estan executades, i eh, sospitem que els permisos que s'han anat donant han sigut a priori de la, ai, a posteriori de la, de la construcció. I hi ha un altre projecte? El, de, el del Telecabina, que seria no sé si són 7 o 8 pilones que es construeixen, que de fet ara mateix ja hi ha la base... No, ja, no, estan, ja estan, estan col·locades sí. les pilones, cert? Jo les he vist aquest any. Tu les has vist aquesta. Doncs i jo també, de fet. Sí, sí, sí. Estan allà... Des, de, de fet, des, de, des del pàrquing de Masella es veuen unes es veu... pilones allà a l'horitzó sí. sí, sí, sí. que sí. no acabes d'entendre què són. Que, de fet, el projecte deia, que és que me'n recordo, deia que no serien visibles des, des de cap punt habitable. Hòstia... I es veuen des de casa. Sí, sí. <laughs> Doncs eh, Això ja, ja està executat, hi ha ja la instal·lació del retorn i eh, el que els cala per, per aquesta ampliació són les pistes que retornen a la, a la base de la Molina des del refugi del Niu de l'Àliga, que està situada. Exacte, a Capdamunt de la les, Cosa. I les pistes, dues pistes per construir per exemple...? Pa, és una ampliació, mm. perquè la pista ja existeix però cal... Bueno, cal connectar-ho des de, fins de la Niu de l'Àliga. però aquestes pistes de moment no tenen el permís fi, fins que no hi hagi una regulació explícita que els ho permeti perquè passen per dins del parc vale, I, I també hem parlat d'una carretera petita que arribaré fins als jocs. Si sí, la, la carretera en principi és la, de, és la del és la del port mateix de Coll de Pal i en principi no preveuen, no preveuen ampliar-la, malgrat que creiem que es quedarà molt curta per l'afluència de gent que, que preveuen en aquest lloc. A part de tots els incidents que Exacte. heu comentat abans que hi ha, desllavissades de pedres i allaus de neu. De fet, eh, part dels 60.000 euros que l'Ajuntament de Bagarrep de Ferrocarrils per, per la concessió, una part eh, havia d'anar destinada al manteniment d'aquesta carretera. O sigui que a sobre se'ls gastaran tots. P probablement. Sí. I ja per acabar aquest repàs d'infraestructures que estàs fent, Guille, eh, ho hem anomenat però per explicar ben bé que hi ha, el refugi de Niudàliga. Si sí, el refugi de Niudàliga és el que es troba just al cim de la Tosa d'Alp, que fins ara... Uh, ja hi havia prou afluència però ara amb la, amb la construcció del nou telecabina um, realment serà un espai supermassificat i que perdrà tota l'essència que podia ten mig, ten mig tenir fins ara que és de refugi de muntanya llavors uh, sospitem que es pugui convertir en una mena d'hotel de luxe o alguna cosa per l'estil perquè diguéssim que el visitant o, o, o la gent que hi vagi no, no serà de perfil de muntanyenc o excursionista sinó que serà Sí, segurament esquiador que vulgui pernoctar allà mentre entra dia d'esquí, dia esquí probablement. Sí, aquest, aquest tema de la massificació i el canvi de model de muntanya eh, en aquest programa surt moltes vegades. No? Sí. Realment estem assistint a un, a un canvi, no? un, a, can... ja. a apropar-nos a la muntanya o, o, uh -huh. no? o a invadir la muntanya d'una altra manera. Aquest, aquest tema de la massificació eh, també ens ha... Hem ens toca amb un tema del que ja hem parlat, que és el tema del model econòmic. Un no? tipus de turisme que es vol enviar massivament a la muntanya i, i es basa sobre, una, sobre un, un model econòmic basat en el turisme. El Quine... turi... Digues, ah. digues. <ríe> el turisme i el turisme de neu. El turisme de neu, sí. Bé, bueno, i el turisme d'estiu també, no? Intenteu aprofitar els dos vessants. També, també, també, sí. I des de la plataforma quin feu teniu una crítica feta al model de turisme? Sí, és a dir, um, el turisme de neu, ja, ja m'explica que és molt deficitari i, i no tindria cap mena de sentit, diguéssim, si no hi hagués uh, un seguit de transformacions socioeconòmiques a darrere que no s'expliquen però que, que hi tenen lloc. No? Quan, quan s'implementa el turisme de neu a un territori, um, seguidament hi ha la construcció de de, centres, de grans centres comercials uh, que van en detriment del comerç local... Uh, que precisament des del nostre, nostre punt de vista és el que s'hauria de potenciar. Um, llavors hi ha, un, hi ha un augment dels preus dels habitatges que fa fora directament la gent que, que viu en, a, en aquestes comarques. Uh, hi ha tot un seguit de conseqüències socioeconòmiques que en cap cas van en benefici de, de la població que hi viu sinó que només s'ho poden permetre el turisme que, que, que puja de Barcelona o que ve directament de, de fora i és una mica el que coneixem nosaltres, no? que sempre es ven que aquests projectes són la solució eh, per la gent del territori, però és que si ho analitzes eh, concretament fan tot el contrari, és a dir, expulsen la gent de, del seu territori perquè no es poden permetre viure en aquests llocs, ni, ni, ni s'ofereixen alternatives laborals, que és moltes vegades una de les coses que diuen, no? que tindràs feina, és mentida perquè te la treuen directament, i ni et pots pagar l'habitatge on, on, on vius. vors eh, et fan fora directament d'aquestes ciutats. avui dia hi ha experiències ja que demostren tot això que els llocs on simplement a l'esquí. Eh, les zones queden deshabitades eh, a l'estiu. Per exemple tu hi vas a l'estiu o entre setmana, digues i, i no et trobes ningú. Llavors Llavvor vas al cap de setmana i vas a l'hivern tot de turistes. I... vu dir que al final estem pervertint fins a tal pol a muntany fins a tal punt que estem creant unes comarques, diguéssim, aparador i que, i que no estem fent polítiques uh, per la gent que viu en, aquestes, en, aquest, en, aquests, en aquests espais sinó uh, només dedicades a l'oci per, per la gent que, que puja els caps de setmana. Eh, aquesta idea d'expulsar de, la gent de la precarietat i de la mort del comerç local, que fan que no? es pauperi una, una societat al final? No? Perquè potser sí que hi ha una... una dinàmica econòmica que genera però, però hi ha un espai que deixes més desesfer per viure no? sinó un espai per comerciar exacte Sí sí de fet els pocs llocs que es crearien de treball són precaris a sobre i, i a part que són pocs són precaris um, i temporals no? llavors en cap caps això dóna estabilitat com per com per viure a una zona Allà... Nosaltres el que diem és això, que el desenvolupament socioeconòmic de les comarques dels Pirineus ha de tirar cap a un altre sector, en cap cas ha de, ha de dependre d'un turisme que a més té els dies comptats. No? Llavors eh, creiem que no té sentit i que això empobreix la població i, i la fa fora de, de les seves comarques. Bé, bueno, i que no és... No es... Uh, només el turisme, l'única font, font d'ingressos que ha de tenir una comarca, potser perquè en un moment donat uh, sobre pobles una comarca, la neu s'acaba i la gent de les comarques què fa? No hi ha ramaderia, no, no hi ha sector secundari, no hi ha... què farà la gent de, de la Cerdanya o de l'Albergedà uh, si la neu s'acaba? Per què s'ha de continuar invertint en un, en un sector que els mateixos estudis de la Generalitat diuen que eh, té els dies comptats. Els dies, el, els anys. Aquí el cas és que és això, el sistema capitalista en el qual estem immersos sempre busca el benefici a curt termini. No? Llavors el que el capital li dona benefici és construcció d'urbanitzacions, construccions de grans superfícies, eh, etc. Llavors en aquest cas el benefici sí que és a curt termini i en cap cas els interessa crear llocs de treball estables, etc. etc perquè el, el benefici que han extreure el capital uh, és, és, és minç, és, és gens. D'altra banda, uh, totes les infraestructures que es poden arribar a construir uh, quedaran sobre el territori. Mm -hmm. Vull dir, uh, poden uh, deixar de funcionar, però qui garantitza que es desmuntin... La, la les desenes de pilones que hi ha en aquestes muntanyes o que els pàrquings eh... Que jo sàpiga, no hi ha cap precedent de desmantellament de pistes esquí obsoletes. Com a ni, mínim els Pirineus. Ni de tèrmiques, no? no ni de tèrmiques. El que, sí, el que sí que hi ha és els de uh, Montany Wallet Ernest, que han fet, han fet no? operacions de desmantellament de pistes esquí, però crec que és en Alemanya, o a Suïssa, o Praia, no? però sí, és un fet que no es fan. Aquest és un tema que volia tocar. De fet, no ens cal anar gaire lluny, no? pujant els rasos, ja veiem que quan una estació deixa d'existir, deixa Exacte, la merda allà. Sí, sí, rasos no, sí, sí, tot, és la més popular no, totalment sí, o sigui, sí, sí. És, eh, bueno, pel que deies és una mica so no? aquesta política de benefici a curt termini Algú, alguns treuran grans eh, reddits econòmics no? mm -hmm. comencen per les empreses que tiren ciment mm -hmm. no? que li diuen l'or gris i després bueno, destruiran el territori i deixaran tot allò ja allata temps, temps Les muntanyes no en tenen cap culpa no? L'edifici de serveis i el refugi suposo que també no? de bona so amb buix golosos perquè... Els refugis so, so, so, sí. no, jo crec que sí perquè Vull dir, de gent en tindran molta més i segurament el públic que, que tindran serà molt més ric que el que tenien fins ara. Llavors, eh, que hi haurà més calés per allà, és evident. Perquè el refugi deieu que sortia concurs? L'heu dit en algun moment? Jo crec que sí. Uh, no et puc assegurar, no t'ho puc assegurar. Però jo se'n dic que sí. Doncs hi ha una, una gran moguda, no? Que s'estàs estant allà. Com, I vosaltres com... Com us Sa Maneu so i com i per què comenceu a lluitar per aquest tema? Això bàsicament, eh, diéssim que el projecte de coll de pal és molt més vell és del 2010 a 2011, eh, però es va parar diguéssim per, per, la, per, per la crisi, la crisi econòmica. I, eh. i llavors es reactiva, diguéssim comencen a sortir notícies, etc, etc, eh, més o menys el desembre del, del 2017. No, Llavvorors ens centrem bàsicament de, per, per, la, per la premsa i per les notícies que van sortint. Llavvors creiem necessari uns mesos més tard organitzar-nos per la, bueno, per organitzar una resposta enfront tota aixòò i més o menys ens devem consolidar cap al maig de febrer no, febrer març del 2018 més o menys i llavors el que anem fent, la nostra activitat és xerrades a, a Berga, primer fem un acte de presentació a Berga, llavors ja pugem cap a vegades, explicar una mica el nostre posicionament, eh, parlar també amb la gent més, més, més influenciada per tot aquest tema, i, i aquí han, i la nostra línia d'actuació ha sigut com, com amb dos vessants, hi ha hagut una línia més eh, de treball a nivell legal, no?, per buscar una mica els, els punts febles i i el que podíem treure de tots els projectes de Coll de Pal I, i paral·lelament hi ha hagut una lluita més de carrer que dir, eh, que ha sigut doncs, fer assemblees cada 15 dies ha sigut fer xerrades a diferents punts de, del Berguedà també vam fer una jornada a Coll de Pal mateix, explicant una mica tot el projecte, etc. etc. s'han fet samarretes, s'han bueno, fet diferents accions eh, i mantenint sempre aquestes dues línies que creiem que en qualsevol lluita en defensa del territori hi ha d'haver que és això, la línia legal, que, que realment l'odiem molt perquè és molt feixuga i, i és un treball doncs, realment complicat i que al final t'acaba cremant molt, i, no. la I la crea l'enemic. I, I la crea l'enemic, exactament. Sí sí. I, i te la crea fent-ho molt difícil, és a dir, no t'ho no posa gens fàcil, perquè realment és això, hi ha molta documentació, està escampada per tot arreu, els processos són molt lents, abans no t'envien alguna cosa, has d'esperar a saber quan. Vull dir, t'ho posa molt difícil, són ells eh, els que ho controlen tot plegat, i evidentment no els interessa posar-ho fàcil, eh, però bueno, és una línia que s'ha de seguir si, si es vol aspirar a aconseguir, a aconseguir coses. Però paral·lelament, Um, és imprescindible tenir una, una línia més de carrer i de con concienciaenciació a nivell comarcal, d'aquest tema.: Informativa, perquè si una cosa ens hem anat donant és que la, la gent que viu a les persones que viuen en aquests territoris no, no estava en el cas del projecte. Vull dir, no, no hi ha una informació a les comarques de part de la, de la Generalitat amb molts dels projectes que es volen executar. Sí, en aquest sentit, jo crec que una de les coses molt positives que, hem, que ja hem aconseguit com a plataforma és plantejar el debat i posar el debat sobre la taula de, de la necessitat o no de les pistes d'esquí a la nostra comarca. Llavors, personalment, crec que, crec que ho hem aconseguit, que se n'ha parlat d'aquest tema, i jo crec que això ja és una victòria, perquè des de l'enemic, en cap cas, s'ha volgut posar aquest debat sobre la taula, malgrat que parlin molt de democràcia, malgrat que parli molt de consultes populars, etc, etc., quan no els interessa eh, diguéssim que, que ho amaguen tots aquests temes no? I, i, i, que, i que la societat no se n'entera i ho anem portant per darrere. Llavors el que hem fet una mica és posar-nos sobre la taula i en aquest sentit crec que, crec que ho hem aconseguit. Quins sí, entrebacs he, tiu, he tiu tingut a la plataforma per tirar tot això endavant? Ja heu parlat de, a nivell de recerca, us és molt complicat perquè hem fraccionat el projecte. A nivell de... De cara a la rebuda de la plataforma als diferents municipis, com, com us ha anat? Um, de fet, la plataforma la forma bastanta gent de Berga, però també hi ha gent de, de l'Alberguedà i fins i tot de la Cerdanya. Realment no ha sigut fàcil, hem anat envoltats per tot, tot l'Alberguedà fent xerrades i això, i realment a vegades és, de, és del municipi que, que hi trobem menys rebuda. Bàsicament perquè el, el que ha vengut l'Ajuntament en, en tot moment és que els ha promès prosperitat econòmica, benestar social i llocs de feina. Llavors eh, és un discurs molt perillós i que bona part de la societat de vegà en aquest cas eh, se l'ha cregut en menys, en major o menor mesura. Llavors eh, sí que tenim gent de la Berguedà que, que veu això amb molts mals ulls i que ha tratat de treballar, però realment una de les coses que ens ha costat i ens segueix costant és... Eh, és entrar directament a la població de, de vegà. Però que, que s'entén de totes maneres, perquè si tu vics en una comarca on no hi ha llocs de feina que has de marxar o a la Cerdanya o, o cap a baix a, a treballar, home, que, que imparteixin en la teva zona és, és el com d'agrair. El que segons el projecte, no sé si ho hem comentat abans, dins o fora de micros, tampoc són els llocs de feina que genera aquest projecte. No, el projecte en si crec que comptabilitzava com, com uns cinc llocs de treball. El que passa és que, clar, vull dir, el que uh, s'espera és que si la, la gent que puja de Barcelona en comptes de passar directament pel túnel entra dins la població de vegà, uh, els restaurants, els hotels, se'n veuran repercutits uh, positivament. i Creieu, creieu que aquest tema tindrà incidència a les eleccions de l'albergadà? Jo crec que no. No, jo bueno. crec que tampoc. De fet, és un tema que els partits sempre... sempre és recurrent diguéssim, no? que els programes electorals sempre prometen moltes coses per coll de pal. Vull dir, jo crec que en aquest sentit no influirà massa perquè bueno, ja ho ha anat fent durant tots aquestes eleccions. Que sense l'algorítmic, si comencem, si posem una canzoneta després parlem de tot el tema més, més, més dens que és el tema del canvi climàtic i les hoidiades. Sí. Mm. Doncs posarem una cançó, el torna torna Serrallonga, una mica de toc eh, de consciència ecologista, ja que el tema ho demana. Va, fins ara. Tornem a estar aquí, a Veus de la Terra, el programa de Ràdio Pinsení a les zones lliures del Berguedà, i avui seguim amb els companys i companyes de Salvem Coig de Pal. Abans de passar tot el tema que deiem Guille, de, de la neu, la sostenibilitat, inclús Olimpiades, se'ns ha quedat un punt encara de, del tema d'abans, que és la plataforma de de Pal també s'està movent a nivell legal. En quin punt ens trobem? Doncs... Ara mateix ens trobem amb que pràcticament eh, tots els projectes tenen una cobertura legal, eh, tot i que hi ha un parell de punts en els quals eh, no hem aconseguit eh, trobar els permisos. És a dir, que no, tenen els, no estan coberts, Ferrocarrils no té coberta, coberta un, un, un, un parell d'actuacions. Uh, abans ho he dit uh, els projectes estan fraccionats a nivell legal s'han fet unes declaracions d'impacte ambientals per als projectes en separat com si uh, junts no haguessin de funcionar mai uh, val a dir que no és el mateix l'impacte ambiental de construir un una bassa d'aigua aïllada que una bassa d'aigua, més un telecadira, més un telecabina, més, més un aparcament, més una, unes pistes. L'impacte ambiental és molt superior. El que passa és que s'ha fet així. A Llavors, tot i així, tot haver aconseguit la majoria de, de, de permisos i llicències d'obres que necessiten, eh, els hi fa falta una regulació superior que els hi permeti Uh, que va d'ampliar les pistes de, de retorn des del niu de l'Àliga i uh, el tema de la bassa d'aigua. Què passa? Que estem parlant de zones d'interès especial, llavors les lleis que regulen els sols no urbanitzables, uh, les legislacions dels de, de, uh, uh, pons de, dels municipis uh, no, no són prou determinants perquè ferrocarrils pugui construir-hi el projecte Allàvor vale? ens el que s'està fent ara mateix a eh, la Generalitat és tramitar el Pla director d'urbanisme de masella i la Molina Aquest pla director eh, contempla eh, tota la regulació necessària és com l'òrgan eh, suprem perquè totes les actuacions que s'han fet fins ara eh, tinguin una supervisió, una coherència legal, una cobertura legal, diguéssim, no? A llavora ens mm, sospitem que amb aquest pla director d'urbanisme, eh, tot podria ferse ja. No sé si vale, vale. Tot això abans fora de de micros, deias, tot això es podria fer i ho enllaçaves amb les Olimpíades i amb la C16. Clar, el tema és que ja hi havia un projecte d'aquest Pla Director d'Urbanisme eh, que havia sortit fa el 2016, crec. Aquest Pla Director d'Urbanisme es va fer... Eh, contemplava eh, una reestructuració ur urbanística de les zones de Masella i de la Molina, eh, contemplava els Jocs Olímpics, contemplava el desdoblament de la C-16, contemplava eh, l'ampliació de Coll de pal, és a dir, contemplava molts temes que ara mateix s'estan tractant de manera molt, molt dispersa. No? Llavors si aquest, aquest projecte, eh, aquest pla surt ara mateix, eh, com ho explicaria, donna coherència cotura em empara a totes les actuacions que s'estan fent. I això s'està jugant ara, m'has dit. Això s'està tramitant ara mateix a la Generalitat, sí. hauria de sortir en breus. Hauries, de fet, uh, Ferrocarrils, uh, Territori i Sostenibilitat els interessaria que sortís aviat perquè no els hi, no els hi caduquin uh, les, els estudis que tenen d'impacte ambiental fets. Doncs caldrà estar el cas de tot això. Sí, sí, sí. sí. sí. Tot això lliga amb un tema, també no? que potser és el més general del que dels que hem tocat, que és el tema del canvi climàtic. Mm i d'un model turístic basat no? en bueno, tot el que hem parlat de la precarietat, de l'expulsió, no? de, de la mort com a espai de vida i com a espai natural, però a més a més enllaça amb, amb, amb una aposta incoherent, no? amb el model de neu. Com ho, com ho toqueu això, des de la plataforma? Sí, sí, en cap cas tots aquests estudis en cap cas tenen, tenen en compte el canvi climàtic. malgrat que és un tema molt recurrent i que certa manera està de moda, eh, per totes les ampliacions que proveuen fer i tots els estudis que han anat fent eh, en lloc i surt del canvi climàtic. Com he dit abans, sí que hi ha informes de la Generalitat hisim que, que ho comproven i que ho demostren no? que, que, que és un perill i per les estacions d'esquí catalanes, però en cap cas, o ho reconeixen diguessim De fet a l'estiu també vam fervam fer això una, una passejada per coll de Pal, etc que va venir el director ai que sí que ho era el director de les estacions d'esquí de catalanes isti sí sí i ens va dir textualment o sigui ens va dir i hi érem uns quants d'aquí que el canvi climàtic no existia i que ell personalment tenia estudis, que demostraven que cada any nevava més. No? Llavors, el... Que és el cosí de l'Apnar, no? Sí, sí, sí. I veí del Trump. I veí del Trump. Dir, davant d'aquesta ignorància, diguéssim, eh, ells mateixos es retraten de, de bueno, que ens estan mentint i que tot això és que són maniobres encobertes eh, totes. No? Llavors, eh, no ho tenen en compte, però és una realitat, no? el canvi climàtic, i, i, i amb això continuen apostant pel turisme de neu i en aquest cas encara més greu, apostant per als Jocs Olímpics, diguéssim d'hivern que preem fer en el 2030. que el 2030 havés de saber quan deneu quedarà. No? Llavvors tot aquest procés a més, eh, s'està portant a terme diguéssim molt a les fosques sense la participació de la gent del territori, que és una de les coses que denunciem com a sabem Coll de pal, però també com a Sòs Pirineus, que és una, la coordinadora de plataformes en el qual estem immersos també. I, i que creiem que això, que continuar apostant una altra vegada, eh, no només per l'ampliació de les pistes, sinó per, per aquest model turístic de la neu i dels Jocs Olímpics d'hivern i tot el que pot suposar, creiem que en cap cas és coherent amb el que pretenem nosaltres i amb el futur dels Pirineus que proposem això dels Jocs Olímpics, no? Sembla que vulguin estrujar el que queda de llet de la mamella. Exacte. Sí, sí. No? Que ens heu dit que en 20 anys no queda neu, ràpid! Sí, sí, sí. És, és increïble. Va per, aquí. Va per aquí. Bueno, els Jocs Olímpics, turisme, notorietat, uh, que et coneguin arreu, és algo que... Ja tenim una experiència dels Jocs Olímpics. Sí. sí. sí. De a Ciment, construcció, especulació, zones després sí. abandonades que no tenen Exacte. cap tipus de servei Exacte. El... Gentrificació... El tema és que el COI aquesta vegada diu que han de ser uns Jocs Olímpics sostenibles, és a dir, no cal construir res de nou, no cal... Que... S'han de, re... no, de reaprofitar les infraestructures que hi han. A ha. Eh, vaig trobar un projecte del 2015 quan es pretenia presentar-se a una altra candidatura als Jocs Olímpics i el tema de l'ampliació Coll de Collapal, de la C16, tot això ja hi era en aquell projecte, tot i que ara no hi és però s'està executant. Llavors mm. és com un, aviam, es necessita o no es necessita? Per què es necessita? Per millorar la qualitat de vida de la gent de l'Albergadà? O perquè es feien uns Jocs Olímpics, eh, Barcelona-Pirineus, eh, que ara ja és Pirineus-Barcelona, perquè Barcelona recapti més turisme? Eh, per què volem els Jocs Olímpics? I, i hem d'anar alerta per lo que vaig veient, que, que el disc és això, eh, relacionat amb el que deia la Maria, que davant, o sigui, nosaltres generem el nostre discurs i sempre el contradiscurs, diguem de l'enemic, diguem és de... que venen aquest, aquest discurs de sostenibilitat. Sempre, sempre, sempre i ens unirem trobant els pròxims anys. Sempre que tinguem els nostres arguments en contra dels jocs, diuen, ep, no, però tot això serà sostenible, bla, bla, bla, bla... Per o sigui, promocionar això, les comarques del Pirineu. Això anem-ho anem estudiant perquè serà és a dir La resposta seva, i que un cobrirà tota la resta, és vendre la idea de que seran molt sostenibles quan no en tenen ni idea de lo que suposa la paraula sostenibilitat. De fet, tenim potser un, un model o un referent de com acaben les coses quan s'aposta per aquí, que és el que ha passat als Alps, no? amb el problema de massificació, amb, no? amb una certa èlit que pot començar a comprar cases allà i que la gent del territori ja no pot continuar vivint. No? Home, sí. això està passant a la Cerdanya, sense anar gaire més lluny. Sí, exacte, la la sí, majoria sí. d'edificacions que, que hi, hi han són de segona residència i la gent de primera residència busca pis i no en troba. I no en troba. Sí, sí. Sí, és buscar consolidar aquest model que, que ja veiem que, que, que fracassa directament que fracassa per la majoria i que dona molt renditzà una minoria econòmica. Teniu, teniu idea de qui, de qui hi ha amb noms i cognoms a nivell de la burgesia catalana que pensa treure enormes beneficis a aquesta operació, no? Absurda i a curt termini. Jo no sé, jo no en tinc ni idea personalment. Bueno, perquè bàsicament se n'ha parlat tan poc i ens no han explicat tan poc de tot això que que bàsicament la informació que tenim és, és molt poca. i De fet, és una de les coses que treballa de la plataforma Sos Pirineus, que precisament té una comissió que treballa aquest tema, i, i tampoc sap massa cap on es mou tot això. Perquè de moment les reunions que s'han fet eh, explicatives, n'hi va haver una precisament aquí al Berguedà, amb el Consell Comarcal, bàsicament hi anaven polítics, empresaris i un parell d'esportistes, per semblar que hi anava al poble, però és que realment eh, vull dir, si, si, si amb això pretenen explicar Uh, tota la candidatura a la població van mal encaminats, perquè han ja diràs, uh, si si l'empresari em vindrà a mi a explicar com es faran els jocs, saps què ho Llavors, uh, que s'està portant de manera molt fosca, això és una realitat, malgrat que faiguin la foto amb quatre polítics i empresaris i amb algun esportista que corre per allà intentant vendre el discurs de que ho estan explicant a la població perquè és mentida. Hi haurà grans beneficis privats i grans inversions. Dit, no? Segur, segur. És que si, no, si no, no ho farien directament. Amb les adjudicacions de les obres, per començar. De fet, eh, això ja costa, crec que 1.300 milions. Eh, llavors, 1.300 milions per fer uns jocs que tenen 15 dies de durada, i ja em diràs quina estratègia pels Pirineus eh, és. És a dir, 1.300 milions, segur que pots teixir una... Una, una estratègia socioeconòmica a llarg termini mm. eh, que serveixi d'alternativa per a la gent que, que viu als Pirineus i que realment hi hagi una mínima esperança per continuar-hi vivint. No? I llavors és, és tot el discurs que obvien. O sigui, ells van a pocs jocs 15 dies i fora i, i s'oblidaran un altre cop de la gent que, que viu als Pirineus i, mentre que nosaltres apostem directament per alguna cosa més a llarg termini. Heu parlat de la plataforma SOS Pirineus, ens en podeu explicar alguna coseta més? Sí, la plataforma SOS Pirineus va sorgir, realment es va presentar fa, fa relativament poc i és una plataforma, diguéssim, més una coordinadora de diferents plataformes a nivell de Pirineu que, que s'ha establert ara. De moments crec que n'hi ha 6 o 7 ja els de el polígon de la cartera de les Lloses, que són de Ripoll i ja els de ja Endavant de l'Urgell, ja els de Salvem la Molina i ja... Eh... Els del Sabem Salau, que són contra d'unes mines de Wolframi al Pallars. L'autopista elèctrica. Sí, hi ha uns, sí, uns de l'autopista elèctrica que del també Pallars. està per allà, també al Pallars, i crec que en principi ja o Si sigui, Ens trobem cada més o menys cada 15 dies i, anem... i en principi de cara al setembre pretenem fer una... unes presentacions a nivell de tot el territori per bueno, explicar-nos una mica i presentar-nos i... i fer aquesta feina d'expansió per si s'hi volen unir més plataformes. Clar, el problema del Pirineus és que hi viu poca gent i la intercomunicació transversal, diguéssim, és pràcticament nula. Les, infra, les infraestructures que es fan en aquest país totes tot baixen cap a Barcelona i llavors és molt... penso que és complicat compartir un, unes preocupacions o, o un, unes problemàtiques a nivell de Pirineu, llavors és molt fàcil... Eh, Fer coses en aquestes comarques, per part de la Generalitat o per part d'empreses privades, si no hi ha una posició, si tens a la població d'aquelles àrees subjectes a les teves normes econòmiques. Vull dir, la gent de, del Pirineu, si només viu de la neu, no, no, no suposarà a, a les empreses, llavors una mica aquesta plataforma, el que pretén és crear una alternativa, un diban. Quines preocupacions té el Pirineu? Quines necessitats hi han realment? Uh, Fem-hi fem front, fem front o simplement fem-nos sentir? Perquè ara mateix... Uh, Bé, bueno, és, és pràcticament... Bueno, jo penso sí, que no hi ha oposició enlloc. Vull dir, és, no. vivim, vivim del turisme i sembla que sigui l'única manera de, de sobreviure en aquests llocs. Mm. En certa manera, Sos Pirineus surt com a intentant imitar en certa manera Sos Costa Brava, que segurament se n'ha sentit a parlar molt més, que són, són moltes plataformes, potser hi ha 26 o 27, eh, que cada una tracta una problemàtica de la costa brava que casi bé totes són eh, problemes de noves urbanitzacions a la costa. Llavors ha tingut molt ressò, s'han fet 30 minuts, han fet de tot, han sortit tot arreu. i a nivell de Pirineus el que intentem és que, que també se'ns visualitzi, que, que el Pirineu també ha de tenir moltes problemàtiques, tan més greus que la costa Brava, i, i la integren tot de plataformes en defensa del territori que cada una té la seva problemàtica en el seu àmbit territorial eh, que, que li correspon. Doncs al setembre quan, quan presenteu Sospirineus aquí teniu els micros de Ràdio Pincenia. Perfecte, m'ho punto. Fantàstic, us esperem. <ríe> Merci. Doncs bé, posem una cançoneta i ja anirem arribant cap al final del programa. Fins ara. Sí, i estem ja a la recta final del programa de veus de la Terra, Ràdio Pinncenià. Donc eh, per tancar el programa podríem fer una mica de calendari, de on us reuniu, com la gent pot contactar amb vosaltres. Sí. Uh, això la gent uh, pot anar a les nostres xarxes socials, que bàsicament tenim Twitter, uh, Instagram i Facebook. Uh, i llavors allà trobarà un calendari d'assemblees que més o menys en reunim cada 15 dies. Uh, en reunim els dimecres a l'Ateneu Llibertari de Queu Pargada i els diumenges i els diu al Casal Panxo. Llavors si ho consulteu a les xarxes socials ja veureu en 15 dies, quins, quins dies són exactament i allà ens podeu escriure qualsevol cosa i, i demanar el que, el, que, el que vulgueu. Llavors, paral·lelament, també els pròxims actes diguéssim que tenim així marcats és eh, assistir a una cursa que faran ara eh, a Coll de Pal per bàsicament visualitzar una mica la plataforma, que estem pendents de si és el pròxim diumenge 26 o, o la plaça el dia 1 o 2 de juny, vull dir, properament, properament ho sabrem i properament ho publicarem a les xarxes, vull dir, ens, ens podeu seguir per, per saber-ho. I una altra de les coses que ja tenim marcades és que el pròxim dimecres 29 de maig farem una roda de premsa, que ja està convocada a la premsa, per explicar un tema que hem estat treballant els darrers dies, que és un tema de, de les vies blaves, que hem entrat aquí perquè segurament hagués sigut bastant més extens, però, però bueno, és un tema que hem fet al·legacions com a plataforma de coll de pal i explicarem una mica a la premsa eh, per què ho hem fet i quines intencions tenim amb tot això i que serà el pròxim 29 de maig a les quarts de 4 al Casal Panxo de Vérega i que pot venir qui vulgui, evidentment, escoltar-nos. Escoltar Encara que sigui molt extens, ara no me n'aniria tranquil sense saber una mica què són les Vies Blaves. <ríe> Se'n pot fer un resum? Un resum molt ràpid. <ríe> les Vies Blaves um, és un projecte que es vol doter-me, que de fet ja hi ha el PDU publicat, etc, etc. Um, que el que pretén és uh, construir diguéssim un camí, un camí barrapista que vagi des de la desembocadura de del riu Llobregat, a l'àrea metropolitana fins al naixement del riu Llobregat, val? i que ressegueixi que, que sigui un circuit resseguint tot aquest mual, uh, diguésim. Llav aquí s'hi bouquen bastant milions, però hi ha coses que, que no queden clares, hi coses hi ha parts del recorregut que passen per llocs que no s'hi pot passar i al·guem bueno, certes coses concretes i el que diem també el que deixem és que segurament un altre cop no sigui la prioritat d'aquesta comarca, eh, fer aquest camí, malgrat que eh, un altre cop ho vennen com a molt sostenible, etc etc. Eh, hi ha altres prioritats per apostar eh, com a model econòmic en aquí. No? Un altre cop anem amb el sector terciari, a buscar el turisme i segurament abans d'aquest sector n hauria d'altres que sohaurien de potenciar. I, bueno, hi ha algunes coses que al·leguem i, i que hem estat treballant darrerament i que explicarem més detalladament a, a la premsa el pròxim 29 de maig. Molt bé, doncs estarem allà, Oriol el 29 de maig. Us esperarem. Vinga, doncs salut, moltes gràcies per venir. A vosaltres per convidar-nos. Moltes gràcies. I Ens escoltem aquí a Veus de la Terra, les zones lliures de Ràdio Pinsania. Salut.